Ja, alla Här är Ragnar. Så är vi då mitt inne i veckan. Mellan regnskurarna så här så ska jag passa på att spela lite önskeskivor och sända omkring hälsningar. Vi lyssnar till Radio Syd. 89,6 på fm bandet Sveriges kommersiella radio. Vi kopplar in Bo Hammar som den närmaste halvtimmen ska presentera Skånes egen bilradio. Ja, detta är alltså premiärprogrammet för Skånes Bilradio.